shoi tan razij bismillahirrahmanirrahim innalhamdullillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudille lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd Dhe dhe të gjitha lavdët dhe falënderimet i takojnë vetëm Zotit ton Allahut subhanahu wa taala. Allahun e falënderojmë për i uh, të falendijm kërkojm selavat dhe selamun mbi ngjërit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ia dërgojmë derisa ia dërgojmë edhe shoqërit e tij, sahabëve të tij dhe gjithë besimtarëve që të ndjejnë k rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të saj bote. Ndërruar dhe zonë do të ndajmë edhe sot me lejin Allahut te barëke vetarë disa minuta Pasi që jemi në muajt e shenjtë dhe të begat të Allahu të bareke, u e tala, muajnë e Ramazanit, ku një e trejtë a Ramazanit vetëm se po kalan, anë dhe besimtari duhet të ashton zelin, vullnetin, të ashton vejpërn e mirë, që tjeti pranuar të Allahu të bareke, u e tala, dhe e lusë mi Zotit Don Gjeli Gjelalu, që Allahu të bareke, u e tala, të në mundëson që mështë delë Ramazani vetëm se neve të jemi këthirë gjamijave tona, namazove tona, adhurimeve tona Me lejnë e Zotit të barëk e vëtë alë Në dhe vërë vëzër Je shkrimët përmandëm se janë njënga ushtrit E Zotit të barëk e vëtë alë Me të cilat Zotit i forcon njërzit Andaj në Kur'an Andaj në shumë histori Shumë je shkrimë Mjafton që Allahu gjele gjelelu në ka të reguar Gjër e gjatë për historit e pengambarve Alehimu salatu vë selam Andaj historit e pengambarve nuk e në të reguar për ti mbushur kohërat e njerëzve për të mbush zblasirat e njerëzve por se historit e pengamberve janë vetë jeta andaj në jetit e tërë është jeta jonë në levizit e tërë janë modeli jonë e kështë mëra të njëti në rol e kanë edhe historit e muslimanët dhe se të kanë arë pas pengamberve dhe të janë sahabë pas taj shokët e sahabëve dhe të janë tabi inë dhe tabi, tabi tabi tabi inë sotë të klasë për njëri të quditëshem për të cilin, Aftësia mëndore, logika, intelekti, të qenërit gjenin, kanë thanë si aftësia e këti njëriju. Njëri zë kur kanë dash me ladru dikan, apo kanë dash minën me bo të meqëm, dhe me bo njëri me aftësi perceptu se të larta, kanë thanë bonusi si filani. Kjo është Ias ibn Muawje El Muzeni, njëri për i djetarve, Të muslimanëve këdhi Gjikac në Basra A qembre djetarëve Të cëtë kanë thënë djetarët Këtë dheke i jesë Sikur inteligenca e jasë Këtë të sinë të të shohim Melenë e Zotë i Gjilë Gjelalu -Gjil Se është mërë shembo Se si njëriju ka mundësi Më arritë në përcëptimin Gjërave të hola Në një klasë Në një, klas, një rangë shumë të lakë A ndajë muslimanët e ndëruar Dhe zërë kam pas për modele të cilat besimtari krenohet vetëm kur e dinë se këto janë ë paraardësit e, e tij, janë gjyqërit e tjerë. Prandaj besimtari duhet se ti mëson këtë histori dhe duhet që të orvatët ta ndjekin shembullin e tyre. Foti Imam Zehebi në Siyar wa A'lam al-Nubala, fad Iyas ibn Muawiya, qadi i Basrës. Iyas ibn Muawiya nga fisit al-Muzeni qadi i Basrës. Pra qadi ka qenë në Basra ku është në Irak Al-allama Al-allama të njere Dhe më në i dishëm Nov ka ti ebu wa thila Jarwi an ebi Ka transmitun nga Baba i ti Këtë thënë ka transmitun nga në hadith O anasin O abnil Musayjit Ka transmitun nga anas ibn i Malik Dhe ibn ibn Musayjit Saqid ibn ibn Musayjit Dhe Saqid ibn i Jubejr Dhe Saqid ibn i Jubejr për sënë kemi folë Dhe nga ky kanë transmetuar Khalid al-Hidha, Shu'ba, Hammad ibn Salama, Muawiya ibn Abdul Karim, e ashtu me radhëri dietarëve të mdhë. Thot Imam Dhahbiu, "Wa kana yudrabu bihi al-mathal fi al-dhaka'i, wal-taha'i, was-su'dadi wal-aql." Iasi osht morr për shemb në mençuri, në aktsi gigante të tmenduar dhe ndërlikimeve. Të dhe çështjeve mendore, su dhe sudedi dhe udhëhecje dhe mendje. Do t'i jap një shembull i madh se si njëri u mund të arritë të mëndojë më shumë dhe më ka njëri i cili percepton fuqishëm. Atë pasaj ka bërë me se ë ku mundemi të lexojmë për për këtë njerëj, po Kandrujet në vitin 121 të Hijzit, ndoshta ka lindur në vitin 46 të Hijzit. Kë njëri të ndëruar gazet, është njëri shumë i çuditshëm. Dhe i risa, djetarët kanë thanë Sa janë nëvojshë njërzit Në gjykatat e tëre Në ndarët e punët e tëre Me pasin njëri si i jasi I si di ka pas këtë menquri Dhe nuk ka dalë nga ligja laute pare kjo Dhe talë që zakonisht njërzit Mashtroën e paramendoni njërzit Të gzonin kësi inteligence Sa dhët krenohëshin sot Dhe sa dhët ishte fit në për ata Që të ke njëlloj Inteligence të ti I jasit në mua auje Ka jetuar në mënë nga viti 46 dhe në viti 1920 E një apo 1920 dhe dy me, me polemik në mesin e muslimane Ka shumë rinë gjarëve dhe t'i ndajmë disa prej tëre Me kone Omar ibn Abdulazizi Ky do mon Omar ibn Abdulazizi është djali i vlaut të Abdul Merikin Mërvani mon, Abdul Merikin Mërvani le ka miq Për dhe silën thamë se kanë po disa prejt animeve nga padrecija e kështë mëra Kure ka morë hukmin kë i ka drejtu shumë për e punëve të zullume dhe padrecija qësët janë bënë në kohën e miqës vetë e kështë mëra Kure ka morë hukmin hukmi u ka në damasë dhe qdo qitetin i kanë traktuë gjykaç gjykaç i cili i regulonë punët të e tëre dhe ditë për ditëve shqëtësot kanë me vendohës gjykaç në Basra në Irakë që ty lakon damas dhe në gjithëve, në gjithët qytetja ka caktu një, një gjykatës dhe pa pa i caktu këtë, këtë gjëra është këtë kaos dhe nuk din kanë me e vendosë për, për gjykatës guvernator kuptimin e komandantë lëkët dhe udheqës po jo gjykimit fetar, ka qenë njeri i quajtur adib në arta dhe të adiju po në guvernatorit vetë Basra Thot jam mes dy njerëzve Tamam balin sifatet e këti dhe cilëcijt e këti Dhe tham këta ka me vendos I mund cilëcija e këti tjetërit Jam mes dy njerëzve Tu me vendos ta dhe këta Tamam i shikoj këto cilëcij Thom këtë ka me bo këdhi Mirëvo po, kër i shikoj këtë, këti tjetërit Sikur jam mund Pro jam në dy shivë dhe thot Jo më shetsu ta natën ka me vendos Thot mere ti Dhe vendos e njëni një për një një dyve Vendosët cëllin dush Une nuk pëmuj me, me dalu Thot ose vendose Ijas ibn Muawja el Muzeni Ose vendose el Qasim ibn Rabia el Harithi Të dy njerëzit Ka që si njerëzit alamat njerëzit Në fuqi dhe në mëndësi dhe në përceptim e kështë mëra Thot merë të dy cëllin të vendosës jam rëzit I merë adib në arta dhe thot Kini porosin nga khalifej muslimanve Omar ibn Abdullah Azizi Njani për i të juve dëve duhet me vendosë të adi Thot, ndale ju Ndale ju cili duhet më konë të adi Njani duhet me qenë paqete Atëherë, foli jasi Thot, e ju hëll e mirë Thot, o ti komandan, esë nuk ka qenë khalife Thot, këtë punë mësë mirë të e zhjith Njëri për i dy njerëzve tjirë Ajë të një të vendosë nuk ka problemë Thotë vete Hasan al-Basriju Tukon gjatë Apo Muhammed ibn Sirini Vete për neve dëve Qëllin thoje qëta Të e pas Hasan al-Basriju Bërë me vendosë këtë daje Pse me me e shetsu këtë punë Atërë Kasimi E vëren Hjilën Që ka që një zëpëz të ata shumë Qiko që se si ka rrë Se si ka rrë bisejda Thotë Kasimi Thotë jo e mirë Nuk ka mundësi Thotë pëse jo Thot, nuk mundet për këtë pun me vetë Hasan al-Bashriju Thot, që ja jo thot e meriton Mirë po thot, i jasi e din se Hasan al-Bashriju veç me mu ka posë kontakt Dhe se kanë pa e i jasi A dojaj ka me folë për aska e një, jo për aska se një Dhe ka me më caktu mu Këtë onë kima boni hile me më futë në, në Gratë Dhe se vëzre ata kanë ikmi gjikatës Dhe se gjikata ka tonë për nga mberi se vëllohu a.s. Gjikata trilloj Dytëtan vjen se ja joni në xhennet. Ka tha sallallahu alaihi wasallam hadith jika si janë tre, njëri gjikon me ë ilm, ha me ilm dhik dhe ja çillon këtu në xhennet. Dytët ka thonë joni që gjikon e ditë, një po gjikon ndëkundërto me zullot. Dhe joni s'di dhe gjikon. Dytëtan vjen ka tha sallallahu alaihi wasallam. A dohesh me ditë dhe dohesh me gjiku? Do do fuçi dhe do ilm. Ka thonë, jo, që ka mund qime vetë Asan Basriu Nësa i senje i asë Asan Basriu s'ka me mujtë me full Për dika, që ka senje Atërë ka thonë, vallahi o emir Ki kasim I bun, rabia i ka thonë, vallahi Ky e meriton gjikate Atërë I ka thonë Ju vendosti, ka thonë, unë po baj bej Në fetë Allah u të bare kje vë të ara Se ky e meriton gjikate Ka thonë, se jam të rënjit Qyshelin i në rasak Gjikatsi E nësi jam të thonë drejt, kje mëriton gjikatën. Atarë thot, i Asi, s'ka mundë që jo e mitë. I Asi në uaj, dhe s'ka mundë që i kështu. Dhe pse s'ka mundë që i kështu? Thot, kje muë më ka që më buzë gjenejmit, apo tineve në ka që më buzë gjenejmit, dhe kje shpotoj vetën me një betim të rejshëm, të cilë me shpagun, me agjërim, apo me diqka tjetër. Dhe shpoton të allohë të bade kjo e tela Dërsa mu e më ka pru në bustë të gjenim bejen, borajshë, Dërsa këtë bejën e ka borajshën Dërsa këtë bejën shpagun Se beja shpagun Atër i thotë emiri Adib në arta Dërsa të mëse ti për kuptojshë që shtu hol pun Ti e ka di Mëse ti e vërrejt e se ki Ka mundësime dal për që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dëmonë gjikata Dhe elen Elen Për gjikata Së kjo ka qenë vezër I asin një, në Muavje i cili është taktue Në mëllon Kadina Kadina në, në Basra Kanë qenë vezër Këta njerës Quditqë Njerës Dëmonë Nëse i shojnë njerës Sotë se si Se si këzohën Disa menqurive Disa një hurive Disa perceptimeve Dhe dehën me to Mpihën me to Ekshë në mëratë Petë jove dhe si një, si një pasoj e mos njojës historijës Dhe shpe që atë përshemur neve Në kurë si njojë njërëzit e mëlloj Normal që të më dhamë përshemur Nëse neve rrim me vetëm e fëmin Mi me ndu se të më dhamë kemi atë një diçkat të malë Në nga sa ato nuk dinë Nëse ulesh me dikant të malë I cili apo lezëm për dikant të malë Apo e shani moteri si nga i tu në du njohë Nësi në mirë shembulin Në inteligencë, në mënquri Në nërlikimet në rana e, logike A shërë se njëri ju lezër E zvoglonë dhe nuk e qëmonë Vëzvejtën e tina A da njoja vëzër e jeqkrimi dhe Qiftit këtëre Shaabiju Saidi Musei Imam Malik Ijas ibn Muawija Mi qili është morë shemu Se s'ki mundë si Thot Ijas i të da përmenmi Vesh njëri në dunja, njëherë, sa unë e të të të jam gjallë, më ka mujtë. Korës më ka mujtë përkosh, vesh njëri. Të të jam që ditë përna, që shka mujtë me mujtë. E së jësë, gjithmonë e ka fitua khasmin apo këndeshtarin me, me argomente. Ka qenë duke mësu, si i vogërë, dykon, dy të ramazite, ka qenë duke mësu, matematikë tek një jehudi. Ka qenë duke mësu, i thënë asaj, el kutëtërë vendit caktuma që i kanë bo muslimat për e mësue dhe mënë shkenësat natyrorë të sati kanë zotnume johudit dhe kryshterët të asajkoj thot ishme duke mësue thot dhe e, po folin ata johudit mësus në ndërmjet vreti dhe po thonjë agjeve në liem dhe muslimin sa që dit që njënë këto muslimat që ishbesojnë se në gjennet do të hajnë e zdo të dalin jashtë dhe nuk dalin e vojtore, zdo të jë ndëronë Përdo është që ditë që shi besojnë të senë On, kjo është e pa logikshme Së mundët ti me, me, me, me, me hangërë Me s'me dalë jashtë Thotë dhe i thash Unë e mësusit E te dhe nulia mualli mu bilkelem A mi e pleje me folë Shkallë e zhërë Edep pifmi Edep pifmi A dhe i baba i ti muauje Ka thonë këtë njërzët kanë lind E vlad dveqen Unë e kumë lind bab Sa i pëgarit muën Këq njerëz që kanë ndevlat, do të merrite me, me kujdes me ta. Unë e kuptojnin të madh, se ki kim ka miga kripun të mua. On pjesë e vogël, njerëzët von, janë turistë me me me me me zhuarësinë e, e ziarta atina. Ka don aq mundsi me fol, ka don fol. Ka thon, ka thon në këtë dunjë, a krejt ska ha dal jashtë? Ka thon jo, ka don kush ka një pjesë që ska dal jashtë? Ka don shkon gjak bot ushim forcë trupit ekstra. Ka thon e pse është e madhe për Allahun? çfarë pjesën që dal jashtë më e quajmë ushqim, më e quajmë tru. Unë nëse ke dënyo nuk dal ketë jashtë. Një pjesa pohet nëna, u shkon ana e çuditshme në pjesë me morrena i ka thonë ushkut katel e kollah. Ka thonë këshël e gojën, Allah e vraf. Kjo ka çishprek kur ka ndalë dikujt mi dhom boll më domon se çfarë javobi që më dha? Çfarë javobi që më dha? Thuhet se disa vetë javobi ka kur e shpyt se si më e njëta mesela si kan më e kryje besimtarët në gjennet të mon nevoja e kësaj dunjaje në gjajshën e ka thonë në gjëvabëm ka thonë a halë ushqim fëmija në kur është në barkin e nanës ka në thonë po ushqeje po i shkën të monë ushqimi realisht i shkën të rup po ka thonë qysh dhe lë jasht ka në thonë së dhe lë jasht a dhe pse e shqipni për Allah në të mbarë d Ja, të voglë, është të prej vogël, është vërrej, dëzgjuarësia e ti Dëmonë, të shikuarit e ti Shikuarit e ti, shikuarit e sësia ka, ka mbyllë gojnë Së të shumë e dhe, dëmonë, ka da gjikatët e sësat I ka bojnë me dëzgjuarësi, me dëzgjuarësit e madhe Një ditë për ditëve, nga trotë duke qenë fëmijë me një plakë Për një mesej dhe Shkojnë gjikatë, dhe gjikatë që të të folë ti, folë ti Dhe fillonë I tëtë ka dhia u lezanin Se kjo plak Ka thënë u lakin e lhaq ka e këmëra min Ka thënë haqja më plak së kjo Mëj vjetër Kuptim, kjo i vjetër, vjetër Ka thënë dhe nëse unë e u lezanin Kush umbron mua un. Nëse unë e këta e shi si plak Unë jam drejt Unë s'folli Ka thënë pise ka një zhikata Vesh fjallë t'kota i të foll E ka pa dhëman Kjo plak, kjo i rim Po po e mund Ka thënë shtota, ka thënë la ilahe illallah wahdehu la sharike lehu. E hakun haza an batil. Ka thënë çka haku batil, ka thënë hak. Edhe pastaj ka xhiguar për Yasin. Domthonjë, shikova se çfarë inteligjencë. Ju më sot nje zgjidhu, ka dalë mësidil këtij përpara për se kjo plak. Po e vërteta më, më më më e vjetër se ky të më e thon, të vërteta në jo se kjo plak s'është na tangojna, më na shit për shemb xherat kota kështu me radhë. Jo. Po, respekti po, mirë po, çu do ta shohim nga Mësimet me lejnë Allahu të bareke O e tjara Njërit për e ditve, kërka qenë i ri Në gjami e ka nërë në imësue talebet Dukë i mësu talebet, ka pasu zëllatë vjetër Basra vë lezër, Basra e përmendër Abdullah Amir ibn Abdillah e Temimi Hasan al-Basriju, Muhammed i Misirini Kënë njerëzë vëdhe me jetu në këtë kohë Shtiru kërë në po dikush të jati Dukë e qenë Hasan al-Basriju gjallë Qishë bon është i dikush? Oh, oh, on, nëse standardi o shuminat Që mu sot mosh let hoq Sot mosh let dietar Sot mosh let nëshit diqka Pse nëse njërzit Nuk kanë standard, nuk kanë kriteri Nuk shkojnë të kriteri E banë si tëllin nga një, nga një grup të vetër Porse lezhen kona së në basriju Kona së në basriju lezhen një njëri ka nërbi gjeminë Dhe ka boni halka në vetë A së në basriju ka thonë Qaj nuk po me neve Pit qasa i dite Kërës kanë po ata, dhe më thonë, mundësi medal ka muslimanë quëtë të zile Wasil ibn Hatah Ka thonë më në shkoj të asani, rrinë vetë Rrinë vetë, ta në historien të melejtë vetë Ta në historien njësë djetarë njësë vetë, ka thonë kjo jashtë Ku që i shkonë mas tjo jashtë Dhe kanë zirë bivije Mirë po, Gjarat kanë ndryshu e me të madhe Abel Meli kimi më mërëwan, e shenë gjami në Basra Ka hejsë dhe për qitetet e veta Të si ati ka drejtue, Dhe ka pa në gjami i pleq Këtë i më cukurat Ka than As patën musliman ndo një plak Ma të vjetër Po me lanë këtë fmi Dhe i ka than Sa vjet i kiti I ka than E thalë Allahu baka el emir Shko dhe zëtë Shprejet i kanë pas Qyështët vim të qumëre djetare Se si i kanë përdojrë të shpeje Ka thanë Allah jazë gjatë imrin e mirit Ka thanë i kanë qatë zhvjetë Kure kalanë komandantë P.S. Usame Bruzejtë Edhe i ka thënë adhër Melik Mërëwani Të që dëmë, të që dëmë, barakë Allah u fika Ats, ats Gjëmabë i shakë P.S.M. e kalanë dhe zënë komandantë u shtrije u kona të i ebu pekrije u meri u thmani ali Ata e kalanë komandantë, aji ka poshë 17 vjetë Kër i thë adhë Melik Mërëwani kër i thësavet i ki, saj ka poshë të samirë Më nëse P.S.M. e kalanë 17 vjetë Një komandant në bje muvekri, në bje omejri Këtë dukët këtë që ditë që më në visu Koran Se këta janë më të vjetër Andaj ka dhënë jetë për para jetë Në këtu muavellë Transmetohet se në ditë për ditëve E nësim një melik E nësim një melik bërgët ka jetu dherë në vitin 93 të hijgjë Atërë Në ditë për ditëve e prejse në Ramazan Në muajnë në muajen Shaban Dhe dalë me këshjur Hanën Këtë meshej problematike, ka hi Ramazani, as ka hi e zë kjo të musliman të farë nuk e ka në diskutume edhe ata i kanë ditë që i ka mësu matematikë, hisat pja astronomija është ndërtuar në bikta mirë po Ramazani e kanë shirë me hanë ka dalë apo nuk ka dalë se disa primusliman vë shpesher i shohim dhëtë ju qishmuni me mohut teknologijën në sotë të punë teknologijën të punë fejë ka thonë a.s. su mu mu liru jeti ku ta shirëni, a gjeronu se mod, ne dim binde kemi, që sot s'ka dalë pushim um besi, ajo ka dalë me satelit. O, me satelit e ka pa, un na zgjend apo. Andaj dispozita do kanë le të dase këto aspedit që ka dalë, bëj dim që ka dalë. Po s'ka dalë sheriatikisht, nuk ka dalë sheriatikisht. Andaj, atë nitë vetë do lumen e pa. Haon krednier se ka dalur më pa sëtë janë kanë, të për atëra të Sat Jankon, ë të çaktum për më pa, ne muslimanëve, po thonë se na të pa. Fët, Enes i Bli Malik, këtojke, jam të faë. Po. Fët, shkojë jasi muavje nga thë, ishte plak, fët, Enes i Bli Malik, shoki për Ingambeli, sërësëlle, dhe dhe, dhe më thangë, i këshinë rabis aprej qimeve, të vetullove, në shqij, dhe ju kanë duke si burhana, edhe ka shku, ka dalja, ka drejtuve, ka thonë këshirë dhe njëherë, o Enes, kërë e ka faë, po, ka thonë, jo, të ashtë vëllaj, së përshër kurqa. Edhe jam pajtu, dhe mërë, për me eshtu jë dhe një ditë Se nuk ka dalë, nuk ka dalë hanë Dhe mërë, kërë ka qenë ajo më njëra e shumë E, shum, e, e, e lejtë dhe e kanëshme E me primtarisë i jasë i bnu muawje Për i gjera dhe disa të zërë, kanë dojtë me i jasë i bnu muawje është se, transmitohet që ka ardhë në Basra Në njërinë prej komandantëve Dhe mërë, kanë dojtë se të të të të të të të të të të të të të t për shjam, çtobasla këto kon e aty në basla kufe do vjen në vasi di angon vjen te rakut kanë jetë për shjam e, e përmendëm te Amir ibn Abdullah at-Tamimi. Ilbe ditë vjenin vjen aty dhe në diskutim mes sipër diskutojnë për alkoolin. Alkooli dhezë, nëse si ju kujtohet e përmendëm na do thonë te te çështja e ku i kemi përmendur alkoolin e rushit dhe jo të rushit, kemi përmendur se fjala xhamr arabët i thonë xhamr rrushit, alkoholit, qëru i bëjtë më rrush, tëvala hëmër, e qële e ndalëun Koran, përdorët të arabë për rrush, dërsa kur nuk bëjtë për rrushit, arabë në zakonë që më nuk e përdorë në hëmër. Dhe këtu kanë lini polemikë në sulemave për disa prejtë dheseve që banë përshemi nga hurmet, nga molla, darda, e shumëshumë për gjithë që mundë më bëjtë alkohol. Dhe janë një polemik nësë muslimatë Dhe këtë diskutime në Irak janë boshon Dhe vinë janë një pitë presianve Jo besimtarë Dhe i thotë Qysh e ban ju haram alkoholin Ka thonë nëse e zhvesh Përbërdjen e alkoholit Ketë halalatë të ju Nëse e merë alkoholin Qakon në alkohol Uj Rush Abo mol Dard Hur në Nëse e Engjël përborën dal ujë dhe çka, dal ujë dhe dhe pemë ka thonë, "Çish ka mundsi kjo më bëh haram?" Ata i ka thonë, "Ther në Ijas." Ther në Ijas, ti ka gjevap. Kan thirr Ijas ka që do të çish e shpjegon se alkooli është haram, çdo popot ku ta nxjerrish, ku ta anxhesh për borjen, kjo përborje, kjo borbone, këtë hallall. Pse e gjeni borën? Do gabe me këne. Azat asat Ijasi. Thot, prit t'i bëjmë nga disa pëjtje A se e qikon Të pësën e ty A e kryti A e kryti ty me vetë Po, pritve thot, thot. Thot, Nëse e marrë unë e thotë E marrë për i që ishpës dë uj Dhe gjuj jo, A ndodhë dhishka Thotë jo, veç më lakë Në e gëtë Thotë nëse unë e marrë dë dhe Do pëllumon për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Po ja, s'm, do të marr pak më shumë, po të josh smulësh më këtu. Mirë, po do të marr do kosh. Përpara me ata që do bëjë shtëpi, do ngjit me loç. Thotë nëse e marr do kosh do të më shoj. Çka ndo? Thot kur djosë. Mirë. Po nëse e marr do u. Do kosh, do vlej. I lagim i, mir, i rregullojm i, i nxjerrim ditë. I tharë, dhe pas nikoa i marr edhe të më shoj, do të munosh më mit. Do të vekë dalikën thëmra. Që është alkooli. Ës bapi Allahut, por kur ka kalu, është pije me zjarr dhe ka kalu ndajse, është bëhu fuçi. Thot Hac. Hac është ndaluar. Domthon, i Asimi Muawiya jo lëzet ka pas inteligj dhe zjuarsi që tua mbron muslimanëve çështjet, se kjo punë quhet se disa njerëz mendojnë, ka thënë Allah këto smenojnë mo. Jo. Ka thënë po Allah, po Allahu gjithmonë ka shpjeguar se kjo është ndaluar dhe na ka treguar se është elik. Dhe ne i ka të regu anët e kejë të kësijave Në ato gjera të sërët i ka ndalu zote Jonë të bareke u e të alë Prej gjera të sërët argumentojnë për flakëm e zëgjuarësis të ti Në një prej gjykatave të ti Në një prej akteve të, të gjykime Vjeni njeri dhe dy njerës Njoni janë kodë, njoni është duke umbrojt Vjeni dy njerës të i jasim i muauje Thot i pari I kum lanë që ti i pare, bërqë. Avanet. Kur kumë shumë i mordë në datën e caktuve, e mëhonë. Thotë, sëmë kje danë pare, e kështë të mëra. Këj thotë, në cilë argument, këj i cilje ka mordë pare, thotë, në cilë argument, për ndryshë, nëse mbanë, thotë, nëse kërkom prej me e argument, thotë, të jetë disë shëriatik, prej me e kërkom me bo B. Baju në B dhe dhe gore. Dhe përësion ka orë Ka thonë, el jemino, el, el, el, el, el, el mudda, alejt Ka thonë, aji që li akuzot, mjafton me thonë, valla jo Eki që li akuzot me sejlë argument, kështu shëriat e kapur Zënjani përshimur thotë, ti mi ki borç një qinë euro Qish në da këpun I thejemi të këti që ka thotë, mi ka borç ki Argument, së kam argument Ti, aji ke morë borç, aji thotë, valla, së ke morë borç Shëriat e dhotë, tamam, së ke një borç Kë i thotë, unë e pa i bejë, në Allahun, së unë nuk i kumë morë bërqë Mirë po i asit në uavje, e shërë se mesilë nuk ka që shtonë Dëmaja të povej mirë, po mesilë e arë që i ka morë këti pare bërqë A të arë e thotë, tamam, shkoni Keti cili ka than i kumë dhonë bërqë, thotë, eskit këtë Edhe, në fakt, keti cili e mohon që i ka bërqë, i thotë rriti pak në muaj Kiti thotë, ti s'ki argumen që ka? i prapë si i insistonë të parët, unë nëmi ka morë. Atar i thotë, shko të veni kuj një këtë takut, kuj t'i kalion parët. Kuj t'i kalion parët, kur ja k'i dhënë ti, shkët e qaj venë, edhe një njësë. Fillon i asin me gjiku gjera tjera, a i porreja të, a i cilje bëhon se i a ja ka morë borgjit. Duke bo disa prej gjikatave, thua se qëndi ti ka po 7 gjikime, se ka qimë, i zgjuqë. Dhe në moment, a i Tho të tamermenja që i gjenë parët Tho të jope se ti ku janë Tho të Allah i të vraf këtheja parët njëri E ka prit momentin e habit që, si. që Ka thonë tamermenja që tiki, i ti ku janë parët A thonë jo s'ka mundësi Nuk mërët me gjithë Fakt që i ka thonë jo nuk mërët me gjithë Nuk mërët me gjithë Nuk mërët që ti ki i ki parët A thonë të Allah i të vraf të varë mikjallahu Këtheja parët Këtheja parët njëri Gjithë është të v i ibn Muawiya, qadar dinjas dhe, dhe janë janë rok për dy kapela. Njëna ka pos kapelen e kujt, njëri xhelm. Dhe vejnioni thot, çiko, njëna çte dy kapela, veshkaj ka fila oni është e jemi. Njëna xhelm, njëna e kujt. Çiko dhe zë, do të thonë njerzit normal nga nga donia gabashforia xhiqohen për gjërat të vogla dhe ja si të vëlltohet kanor mu për kapela. Edhe pse ti sish, në sheria lege obligim me xhigu ata. Fot, joma është i një. Fot, a keni argument se dashur kjo, ti thot, jo skamun argumentas, kjo thot, skam argument. Ata i thot bëmo nikron dhe i kraj. Edhe të njani pitenë dalin disa fije të holla, gjelbërta, etj. Të tjetër disa fije të holla të kuqe. Sot kjo e gjelbërta joti, kjo e kuqe është e joti. Në zgjuarsia e madhe, nëse njëri një kur e merr i ka pelë gjat, i mbë diçka e im nga ajo s'ka, çka e ka mbajtur. Ado që ka qenë dozë prej prej Dheo desat Iyas ibn Muawiya i ka zgjedhë me me zgjuarsin e tij. Për qjerovat të cilat i ka zgjedhë dhe u shfaqën ta logjika dhe fuqia e madhe e Iyas ibn Muawiya, pacienca në një njëri gjithashtu ka marrë borxh dhe u shfaq të vali vono u shfaqi dhe u thonë njerëzit i kanë lënë amanete vdiha, vdiha kur le të di çfarë Mirë po, takvalokë i ti jo konë i jashësëm jo i brendëshëm, që që ndodhë shpesherë. Dhe një edhi vjenë thotë, te filan njëri që ka njivër për takvalokë, i kumë në më pare, thotë s'mi këthe. Thotë hajde nëjësër. Kumë në më pare, s'mi këthe. Thotë hajde nëjësër. I jasim në muauje, i qonë në disa prej, në nëpunëzve të ti, dhe shkoni te filane, dhe thuni i kemi do pare, A i thotë s'ka problem e kështë të më mëra Dhe i më bërë Mirë po thotë parë dhe t'i bibë Më volë Dhe një të të tërë nga se kemi shumë A i thotë s'ka problem Bibë bi një parë dhe një rrujë kërdo një vjeni i mërë një A dhe rëdhë vjen kë njëri I cili ka thonë s'komitë them parë I thotë i jasi Thotë shkot e filani Shka ti ka morë parët Edhe thuj Vjenë mi parët Vjenë mi parët e mija Thotë n E si jasi vëzë, pika e ka di që a i ka sigur parët E si i ka pagjera I ka pagjera me Nëse gjikaci si përshimu ishe alamet Kado nëse të refuzon Thuj, unë të gjikoj të i jasi Unë të gjikoj të i jasi Ata dhe kin nga friga Se si të shkoj e të i jasi E ti delt puna që unë e po baj potere Dhe dikush për më akuzon Se si ja kam thi parët E si mjep ki mu parët më imbrojt Rëndel të akvaldo kënë shesh Që është i rënishëm atër të të meri parë dhe ne e sëtë vjen gjikaci do më dhënë i asëtë vjen të kënjeri dhe Allah i të vraf ty e ka qëtë shpreje dhe zë nuk ka për qëllim do më buk falisht Allah i të vraf nuk uptimin këthjellu e se Bengamir e se me ka shpër, e ka përdur kë shpreje për rizepi sa adhë mirë po ke nuk është shpreje buk falisht për është shpreje doa e cila cinojot këthjellu atër i ka thanë e kebo takvëlluk dhat fetarinë jashtme jueti për më mor para të njerëzve ka thënë u tutë se s'ti jap më parë e ja ktheve parat në këtë kuti të znaz ti vim parat e delën shesh e ja vova parat thot kini frikë Allahut te bareke o tetara nga fetaria eraish por këto vësëlsë ka qenë prej xherou deserat janë dëshmuar por Iyas ibnu Muawil gjithashtu vësëlsë prej jallat janë dëshmuar por Iyas ibnu Muawiye al-Musani Rahimahullat Thot kur shum ka fitu Njëri Po si njëri Kur njëri Shka mujtë Mu me më, më, më, më, më fitu Ndebat Me argumente Me fakte Eksumarar Thot pos si njëri Thot edhe në dy njerëzi Dhe po diskutojnë për një tok E kuj nash Dhe edhe filani Dhe po thot Qikët tok Ar Qikët tok është e filani dhe dhe për ta pa dëshmi dhe dhe dhe unë njëndër pytjet në diskutim i thash a e di kjo top ma si ti po du së është e filani a e di kësa drun i ka o sa drun i ka kjo, kjo top dhe sa pëjm më tha këtë pytjet se ka paramendu kur që smurë bidhon gjevan ka thonë O gjikac, kjo pun nuk sosët shtu Nuk është kushtën e me ditë sa pemi ka ajo E që më konë këtë toke filane O si me thonë dikush, sa, sa gjethet ka, të kajotë Këtë ta dijunem, gëjemi ja Ka thonë, o gjikac, kjo nuk sosët shtu Pse i ka po këtë pytje jasi Vezën të janë pytje dhe më këtë pjetësor Arrindet e vërteta Unë, E, e, e tjerë me sejën dhe sa se të arritem vërteta Ka thonë Që sa jetë gjikac, ka thonë, ka qëka zhvite Ka thonë, kjo, kjo shpija ku është gjikata? Sa, sa tullo i ka? Hmm. Sa tullo ve? Ka thonë, la e dritë, se di. Ka thonë, a është argument se ti do më nuk je këtu gjikatës? No, pëse ti se di? Ka thonë, një. Jo. Ka thonë, ma e thë hemeni e hadin. Kur, s'ka mëjtë me më më qitëgojnë, për që ke? Ka doshë mi thonë, se sotohu ka e filanit, argument ka thonë, të ti s'pedisë sa drumjën ati. Këto nuk është argumensi se ti sa dron janë Si toka nukaj filanit Sigur se ti nuk e di sa traha i ka kjo Kjo bënejse dhe kjo, kjo ndërtejse Andatë e zërë, i asim në muavje Ka qenë për njerëzët i sredë Kanë flakru, ka djetar, dhe djetarë Je te wëkët kadu dhe ke e Ka qenë ndëmon i fuqishëm në Në Në intelejënës Thojmë djetarët, ka jetu e Ndikun 76 vite Ndikun nga viti 46 hijri Ka lindur dhe ka ndru jet në vit 122 apo 121 të, të hijgjit duke upajtu uar muslimanët se ka qenjë njeri mirë, ka qenjë njeri pesushëm dhe disa predjetarët thojnë se ka transmitu aditë të madje ima muslimi ka transmitu disa prej transmitimeve të ijas ibn Muavi Se i përket mësimeve vëzër, ka shumë simen nëse në senali vetë dhe këtu mund të apocentëcojmë krejt i eqkrimë vëzër shka i tregojmë Ne edhe i nënvizojmë nisa mësime Kjo nuk do më nëse dë gjuhu si Muslimani sulmën nxjerr msimet tjera. Jo ja, ka mundsi. Sigur kë njeriu i cili ka mbylgoj në jasit, jashi ka shëmbull inteligjencë, po ja njëri ka thonë nuk shkon çështu. Nuk mund të shtimin vetë me sa druj ka, baça ose tokase, nuk u argument. Andesh, lezër, shkrimi, ka argument. Andaj specialozën, nje shkrim e ka mundi dikush më parë diçka që nuk nuk e theksojnë neve. Premsimi vëlla se çka i nxjerr me neve nga jeta i Jas ibn Muawia është se beçimtari vëllazër është edhe i meqën edhe i dhe vëqën nda i asë një muavje është këjë edhe i dhe vëqën i ka drohë allahu të barëk e vëtjala dhe të farë dhe është do më than i zhjuar shpesha njësë përshimull shohin kontradikta me sësajrë kontradikta madje sa hapët e pengamberi së dhe zellem dhe zër në konë shumë të meqën shiko shumë rrej rasteve nga shokët e pengamberi së dhe z Shumër e shumër e për e nësëm Që kanë tha Ja Resulë Allah Që tu ku këna ard Në që ketë vend A të ka thënë Allah A kjo a luft A thënë luft Zban mën e të Se këto E kanë të lirë ujën Bunarin Armiç Andaj të jauzaj më ujën E mësëken ujë A ta thëtë për e nësëm Kjo është më ndinjë Që konë i qështët Mësë Selman e Farisiu Luftën e khendekut Ahzabit Këtaja Resulallah, a është shpallje, a është strategi, dhe e strategi Ba në rovi Nese rovi, thë qështu i bashkëmi të persian Dhe s'ka në mundë qithët me ardhë Dhe të punoj me mendimin ta Sa për mendime me, unë mu seleme Luftën e, e mardheshën e hudejbjes I thaja Resulallah, qëka jesë i kletat Tha s'pungojnë, për du mu qeth me, me shtu i umërën për në vitin e ardhëshën Tha, me edhe thire floktari, thire berberin Qethu ti kanë mu Andaj, besimtarët e parë ishin të meqëm Ishin njërzi të meqëm Ma dje, nësë flasëm për pengambert e Allah Alejshimussalatu Andaj, s'ka këndradikt Iriju më kanë i, i meqëm Por me kontrolu këtë menquri Me takvëllë Kërë tjene punë e fejtë Allah Ka thanë Allah, ka thanë pengambert e zellem Pjecëori i trunit tanë s'ta kapë Dushmendari E se jetë u bëhë fjallë për Allah Dhe pengambert e zellem E dy të alëzër prej gjerave të së i kanë zirë djetarë, kanë të rëziku i gjikatës. Sot i shemë muslimanës e si, kanë qefë, pot kanë qefë me gjiku, kanë qenë bedhë edhamë fetëfa, du me bo po këta. Pre gjelës i sëtë, janë roku muslimanë, për musë mu bo kështët. Imam Shafiju, imam Shafiju, që të të të të vindë të në gjarja, imam Ahmedi, rahim e Allah, një ditëve ditë, imam Shafiju ka thanë, halifja, halifja, po më th E une o imam Ahmetit Ka thonë thon, nuk shohë Matë përstatë shumë se ti me me gjëkats E njëf fejnë E njëf Dunja e kësë të më ra Shko vëzër Imam Ahmeti Imam Ahmeti ka thonë gjallitve Gjallit Shafiju Ka thonë këshyre të gjallesh Kut lutën unë për babën temën në nën temë Baba, baba jotë i të rejtë ja Kutë thamë o Allah Ruma babën Falma babën Falma nanën E i të rejtë thamë o Allah Fale Shafiju Amashej ka thonë këtë rasë kërë i tha, banu, ka di, ka thonë o oh, imam, ka poshoq, imam shafiu, ka thonë nëse ma përsërit këtë muhafet, edhe njëherë, unë e të i kur s'ta komi mojë, me gjithë respektin, nëse edhe njëherë mëtu, gjykaqës me më mojë, kur s'ta komi mojë, a në dhe si kanë që njës njës një inteligent, mirë po e kanë kontrolu këtë qështje me ta këvëllën, a ndoj këtë i kësua i shkashohin vëzër i jasi me kasin në E buani s'ka pranuar, po djikas dhe për këtë është rraf. Imam Malik u s'ka pranuar, më i tha disa vështat dhe për këtë është rraf. Atëherë zë, ta shohim se ç'është e gjikimi, nuk ka nukopun, duhet më në shkollë për Allahu te bareke o te ala. Duhet më në shkollë. Sa dinjërs me, me thirtim është me në shkollë diçka, a në shkrua, a e kshirni atë çakonta. Palla më në shkollë për Allahu subhanallahu te ala. Le të sallahu u jithëna më pyete. Kush sta ti so çështoj? Kush sta ti so çështoj? Ndë e ka nërë hadithin nga pengamberi sallallahu aleyhi sallam, se njëriju e Allahu gjira e mërë, e mërë dhe e nëzirë para vetit, dhe i thotë, lima kultë e hadha, që ka nëzirë i më Mahmedin, musedin e ti, kam i thënë Allahu, njeri që rafon në imë të Allahu, pse ke thonë që ishtë në? Falë, pse ke thonë? I kam një njërës të thonë. Kjo dhe zë që nëzirë nëmë, Allahu në rrët. A me bremsime, që ka duhet të, të në dhe ma një më këtë pozit, e dhe ma një më këtë post, e kështë mëra, për duhet i nga, nga pozitat dhe, dhe postet. Preja sajlëzët që ka e nxerim nga, nga mësimët e i as, im një muhavje, cila është dhe zërët, mbrojtja e fes me menquri. Kërë pëtën që shka munë që i më kanë alkoholi, haram, ajo është uje dhe rush, rush i Allah, uje Allah, shka munë që opjek, edhe është bë alkohol, Kër i tha jehudia Qysh ju muslimant besoni se në gjennet Hadë, pijet, e zdilet jasht Se nëzirën ata Në jashtitje Qka i tha i jasi? Qikozër, dërni artim i thonë dhe i kujtë kathan Allah A i thotë zbesoj Zbesoj në kathan Allah I po ku t'ja shpigoj se i jasi Qka i tha kër i adha gjevabin? Allah i të vratë, fleket ma beth në, Ska gjevab Kër i adha gjevabin me men Athe besimtar duhet me pas O gjalarë djetarë, besimtarë të meqënë, dhe si dhe dinë me mbrojt fejnë allaut, ka thënë allaut dhe ka thënë me më nga mësralë por kjo nuk do thonë me thënë që zë dhëtë me ditë ata me mbrojt fejnë allaut edhe me menë, dhe shka i tha par alkoholin kjo në halaut kur ta ndajsh ama ku ta bashkojsh, kur ta pjeksh si kur tulla tullën kur ta zëbërthajsh ashtë uj edhe loq ama ku të tha, ku të banat e fort me do ditë me ta ka thënë atë ban, ka thënë mund ë A dhe dhe zër, duhet besim ta, në dhe këta imamat e muslimanve, me qka e ndalu dhe zër? Imamat e muslimanve, e ja ndalu se e kanë grojtë, fejnë Allah, u te bare kjo tala, me kreta vesile, me kreta, me kreta, vesile. A dhe përshom, pengamë samë një njërë, njëri erë dhe i tha, ja Rasullullah, i dhe nli të zina, ja Rasullullah tha, lemë dëbaj zina. A mund me parëmnu dhe se sësat një njëri mjalli fa në Hoqës Hoqës, që jetë ma një fetha me bozina Që ha i thoj njerëzit? Ti ase dhe se Aharam me a e ditë Se kështu Allah e ka ndalu Hoqës i thojnë Asta ka ka dhu e kështë të më rrë Pengamberi a le i salatës e selam Në gjarë janë medine Ja të herri do është me ditë Se Aharam këpune a jo Që ha i thaki? Lemë bajzina Pengamberi a le i salatës e selam një gjarë janë med T'ja, se di që kjo punë e sosta, nuk i tha. A nuk i di që Allah i ka dhënë Kur'an, vëlletë të krabus zina dhe musafron i zinas, nuk i tha. Qëka i tha? A në dhe se për nga veri sërselle, është modeli më i marë, në dhënjohë, që neve në kamësue, se si me i shushit gjërat edhe ma jetë, po edhe me, më dhe Kur'an dhe se këtë argument e logik është. Kus i ka kriju qenj, kus i ka kriju tokën, Kushe kryon farën, këtë për allahu të barën, kjo të ala është argumentin logik për nejve Qëka i tha për një nësa këti djale është kërta lemë bëjzina? Ta, ki që eftë dikush me për më nërën të anë këtë pun? Jo E me qikën të anë? Jo E me të zënë të anë? Jo E me halën të anë? Jo E me më të rënë të anë? Jo Të transmitu si filloj këtë djali më nërguzu shumë o Vesh kër po jamë nisi më derë buzëshëm pa po dhe ajo çka ti do më bë bon, familjar të vet janë klas. Kjo kjo është argument logjik. Ka shumë të mëson më haprej ja këtu aty çka po jet për këtë punë. Ka jet për këtë punë. Michele Derë, jo ja ka argumentuar më një logjik. Madje ka or prej edhe edhe shirkun, që është palca e fesë, që është argumentimi më i lartë i Kur'anit, mos i valla shirku, korrinieri te pejgamberi s.a.s. qadan tilafja jote. Qysh është, është laj, laj, laj, laj, la ila ila allah muhammedu sallallahu Ka dhënë, sa i adhullon të? Ka dhënë, Gjash në tokë, një në qilë. Gjash zota i ka në tokë, një në qilë. Ka dhënë, një pykje. Shkërë, kjo pykja, ka mëjtë me thënë, ka dhënë Allahu zvanë. Dhe kjo është forme lejtë. I thënë, Kurje në zorë, në zorë, ka dhënë kurje. Ka në lutë, e thënë, kurje në zorë në lutë i vështë në qilë. Ka dhënë, po, a ka Jo, arabë dhezri kanë besua Lati po ka po shirkë Ka thënë, jo, me, me vendosë ajnë altë Së vërëm këtë topi mo, me, me aprija të tina Ka thënë, atër feja e më është madhuru Veçatë shka në altë Masë ja i vendosë kitë Ne vetë mi vetë, e lusë mi matë Qëka është takë Andër dhezër, i asin në muavje Oshë modeli që argumenton Për mbrojtjen e fejës Munir logike Munir mendore Kjo për ata që ka të katë Për ata që ka të katë Për e tira, prej asoj vëzë qka argumenton kjo, kjo mua veti me këtë plako I asin në mua uje ishte i ri, gjaliri Shkojnë gjikatë me një plakë, uzu, mësejnë Dhe gjikatë si i tha, o gjalë, mëse që zonën kjo plako, mëj vjetëra Mëse që zonën nëllë Qka i tha i asin? A ma e vërteta, ma plakë se ky Nështë ashtajna të folë, kushe ka haka, kushe ma i vjetër A ndërë dhe mësimë është në regullë plakën më respektu Menderu që është në kam supe nga veri Jonsa dhe sellet Së është për neva i shka se respekton më plakën Mirë poveze Kërë të vjene puna Kur'an, hadith, e vërtejt E sakt Kjo gabim, kjo mirë E keqja, e mira Këtu nuk ka më plakë më iri është fakti Pjere fakti Adë i shka tha, feme janë të kubi hudgjeti Si të shu ju në, kush polë Më në kipatë i sa një Kjo ma plak, e të shëmë e vafza me plak Shmujna një anë hakim Duhet hake të dhezër me i forë Ani zgjede metode, zgjede bucim Në reguloje të nacionin Mirë po, duhet e vërtetat thuhet Me metodat e buta Andaj, nëse është dikur ma i lakë Vëshë është ma autoritativ Kjo vëllin zë dhezër për autoritetin Zërë është ma autoritet Më në më konë hoqë, më në më konë hafëz Më në më konë njëri cili ka autoritet Q Që thamë, oh, Gjanislam që vëtë sheikh, edhepse i ka ma i ri Që ka dhurë, nëse tjedin se kjo me fakte A tërtje e zjedh metodën, mirë po e vërteta është më e madhe se të gjithë Andëvezër, kërë jam piti shumë për i djetarëve, për shumë për i meselëve Kërë i kanë thonë, filani për jo gjalarëve s'ka thonë kështu Ka thonë, e vërteta para se me leajë E vërteta ka, ka qenë, e vërtet para se me lindë, aje, andaj prej, prej mësimele që ka i morbi nga Ias, Ibnu, Moavje, të ndërruar vesër, cila është se e vërteta duhet të mbrohët me argumente dhe në këta vëzër nuk ka klasifikime. Kjo është ma flakë, duhet me alamë. Njëherë me eve, në vinë, shiklete, duhet me alamë, pësësh ma i vjetër me ka dhuz pralla, me ka dhuz gjërat kota. Jo, duhet e vërteta i riju nëse din, me edep Me, me edukat, me të rrvije Por duhet të athot Atë që ka e beson për Allahun Te bareke u e te arë Gjithashtu lezër prejimësime Ka shumë shum prejimësime që mundëm i minëzirë Prejimësime e lezër është ajo që ka E ka përmend Djetarët Se këtë kur ka qenë i ri Ka mësu matematikë dhe disa prejshkemsa Dhe natyrore të kjehudia I bëshikollet disa prej njëzë Thojnë dolon, E kanat e, preventiven Se si ka mënëci njëri ju me më mënëcu prej Ati shka së muslimane kështë në mërat Në kohën e Iasit Në kohën e Hasanit Elbasriju Ibn Sirini Omar Ibn Abdulaziz Gjikac Ab Ab Ab Abdulmelik i mëmbërruan Të khalilë i muslimane Se akon punë e mësini Punë e shkencis Punë e ilmi Muslimane dhe zëtë janë shenjën përbi mëj lartë këta Kërë ka mësut më e iudia matematikën Ame kërë ka arë puna fejës këta në vajnë me folë Përshkët mezeje për që të ka përësit A në dhe zëzë, shfar nësimi është kjo Kuro puna ilmet Ne nuk zxedhe Dhe për këta ka dhe argumentën Kur'an sa të dush Allahu Gjil e Gjelalu e ka përmen Në Kur'an, lezën e suhën Ibrahim E ka përmen ati një fjallë Dhe një muhabet të iblisit Të iblisit A E dhe Allahu Gjil e Gjelalu E ka përmen disa për i fjallë të iblisit E dhe tiblisit, di ka thamë të vërtet Iblisën e kjiret distancojt për njërëzve Unë shumë pasë më bjuve sot ban Unë shumë ka një fortë më bjuve që këmë provokue Ju vetë, ju vetë i kjini pa vepra Allah do të qashtu Bilqisja, e cila ka qenë kone Suleimanit I ka thonë një safjarë, Allah i ka registru në Kur'an I ka registru në Kur'an Le zonë surën në mëllë Dhe Allah o thotë, do e këdhel i këjef alun Qishtu që shpo thotë këgru i qashtua Pse, se e vërtet ashtë Kaub al-Qasim, Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam. Sa Allah ynahirat. Le t'njukimin. E mar tokën, t'i llon ko, ka ket grujtin e vaktë i tridh. E thot unë jam mbreti, pa koh mbrajt përvecmeje. Penga me sam keshë të çashtoa. Kë ket... çashtoa? Mun, kur ta thot dikush vërtetë, kur dikush e ka niël, nuk va musliman me shtirin apo më vonë, ti që unë jam musliman. Ti musliman po së di ket pun. Andaj Imam Javiu që mi për me. Kontë, çontë, vaitontë. I dhimë sej, musliman se nuk vedin medicinën Shikovezën këtë krizë ka imi neve sot Në mos njojën e medicinës, herë në asidhë një doktorë të ne, herë andejë Herë ka virus, herë s'ka virus Apo, herë ka epidemi, herë s'ka epidemi Si kur musliman vëzër të këshim pa po zisa specialista Ekspert, medicinës, njojës, gjërave t'imta A kishë pas mënësime lutë dikush me nejo? Jo Dhe jemi pa prej e tjere Pse, si kime ekspertat ton Musiman në kaluar një ka pas ekspertat e vet Së kanë leju me, me luta Ndaj për nga meri se zellë më ditë për ditëve Pa rezik nga jehudit E qoj një në pisavë dhe ta Shkoj mësoj jehudin Jehudistët Mësoj gjun jehudike Dhe shkoj për dy avë E mësoj gjun e tëre A dhe dhe zërë E jasin në muauje O sharpu men Se edhe pse kam pësut e jehudia The medet i ka pas fes A Mirë po fejnë Allahu të bare kjove tala E morë një vetëm nga Kur'ani Zotit Nga suneti i pengamberi tonë Salallahu aleyhi wa sallam Dhe këtu dhe zërka nërmal Ia si më muavje ka dhe shumë prejmësimeve Dhe tjera për të tëra është Gajla, Gajla, edhe Meraki Edhe shqecimi Omar Abdulazizit Kan me vendosë gjukats Qaj ka thonë, Adibin Arta Ka thonë, s'jam të fletë në atëm Shkëve zë fanjërës, s'jam të fletë në atëm Kan me Adoze shumë principe ka në jetën jas e jashtme në muarive do mjaftohemi me kash mirën e Zotit te barekeu teala derisa porrheçkrimit të tjera do të vazhdojnë amelën e Zotit xhëljal në ditët e ardhme elus me Zotin ton te barekeu teala në këtë ditë të, dit të mbarëja të Allahut te barekeu teala ditë të Ramazanit Allahu xhëljal ti pranon agjërimet tona ti pranon namazet tona elus me Allahun te barekeu teala te Zoti unje ljalahu aty ku jam i çollu Allahut na shpërblei ku kemi gamu Allahut na fal elus me Zotin ton te barekeu teala te Zoti unje ljalahu da ورحمت الذين بنيرا اللهم صل مخفي جميعاو تونا طرافياو تونا عبادته تونا استغفر الله تبارك وتعالى جزوتي جل جلاله نال غونكا كريس غكيو بروبلماتيك سنكا كاپلو نيرزيمين اكلوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين